Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi pripada našim gospodaru Allahu subhanu ta'ala. mir salam Allahu bisanika alihi salatu wasalamu gur porod sučasnim sabisvaniki putu istine do sudnjeg dana. i poštovane sestre, Uvaženi gledatelji, assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh. Ovo je naša četrnaista emisija, ako se ne veram, u kojoj sa tremena prije vtara, se družimo učeći Allahovu knjigu, učeći nešto iz Korana, savjetujući jedni drugi i na kraju odgovarajući na vaša pitanja dileme, sugestije i kritike. Večeras, ako Bog da, pošto su već došle na rid neki kraći sure, Uh, učimo nekoliko sura na 595. stranici i 596. stranici. Audhu <mrisa> billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa shamsi wa duhaaha Wa al kameri idha talaha وَالنَّائِرِ إِذَا جَلَّى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِي وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقُّيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدمَا عَلَيْهِمْ رَبُّكُمْ بِذَم بِهِمْ فَسَوهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبهَا بِسمْمِ الل جِ الرَّحْمَانِ الرحيِيم وََّْلِ إذَا يَْْشَ وَ آالِ إِذَا تَجَلَّ وَنَا الذَّكَرَ وَالْأُثاء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 وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ. إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 Uvažena braćo i poštovani sestre, to bile četiri sure koje smo danas pripremili za vas. Svakako, duboko se nadamo da ste iskoristili ovo vrijeme, da uzmijete poveznicu ovog našeg druženja i da je proslijedite vašim prijateljima, da pozovete druge ljude da se zajedno sa nama druži, da zajedno učimo o našoj vjeri. Jučer smo u savjetu kojeg smo uputili, govorili o bitnosti nauke u islamu i došli smo do momenta gdje smo spomenuli da je najbitnija spoznaja i najbitnije znanje, znanje u Allahu Đelešanu, a isto tako, s druge strane, najgore neznanje jeste neznanje poznavati svoga gospodara, Allahu Subhanahu Wa Ta'ana. Konstatirali smo i to je, nadam se, stvar oko koje imamo zajednički stav, a to je, da nažalost stanje muslimana je takvo da velik broj muslimana o svome gospodaru ne zna skoro pa ništa. Iako ako bi mi pogledali u arapski, znači, eh ajde kažemo arapsku podneblje kada je pogledali u knjige koji su napisane na arapskom jeziku o uzvišenom Allahu dželle u kojima koji mas se komentarišu Allahovih imena i svojstva, vidjeli bi stotine tomova. Nažalost Na, znači našim bosanskom jeziku je veoma malo literature koja govori o našem gospodaru stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo danas pokušati kroz nekoliko ajeta samo malo, samo da malo odškrinimo, da malo pogledamo u te ajete koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaka koju moj savjete svima vama naročito sada u Ramazanu, jer vjerujem da svi smo sada kontinuitet postigli učijeći Kur'an i da smo intenzivirali svoje druženje sa Kur'anom, jedna posebna znači, stvar i jedna posebna opaska jeste kada učite Kur'an, mnogo pažnjije posvećujte ajetima koji govori o Allahu. Mnogo puta i mnogo pažnije posvijetite krajevima ajeta kada se govori, znači, mnogi ajeti završavaju sa Allahovim imenima i njegovim svojstvima, pa malo, a, pogotovo ako imate Tefsir ibn Kethira, vratite se malo na komentare tih imena. U svakom slučaju, primjera radi, Allah Žiljšanu na više mjesto u Kur'anu Qadir. Doista je Allah sve mogući. Braću, moje drage i ciljne sestre, ako pogledamo, Danas u stanje ljudi. Zašto su se ljudi, hajde da kažemo, e, njihovo ponašanje? Zašto je ovako kako jeste? Zašto ljudi veoma lahko čine grijehe? Zašto su ljudi nepokurni Allahu subhanahu wa ta'ala? Jedan glavni razlog jeste zato što nisu spoznali svoga gospodara. Zamislite da imate čovjeka koji neko dobro jednom zastraši, neko velik, razvijen, korpulentan. Jednom zastraši neku malehnu djete. Tu djete nikada neće zaboraviti tu osobu. Mi, braću, moja draga, nedostaje nam spoznaje Allah Đelešanu pa da čeznimo zagledanjem u njegovo lice, ali tako da se bojimo Allahove kazni. Pa uzmite samo ovaj ajet. Wallahu wa hua ala kulli še'in qadir. Allah je sve mogući. Ne postoji nešto što može pasti na naš, razum i pamijet našu, a da to Allah Đeršanu ne može. Samo kada je braćuma draga i cijini sestre razmišljali ovim ajetima, da je Allah subhanahu wa ta'ala sve mogući. Isto tako Allah Đeršanu u Kur'anu kaže a on kada želi nešto, i da arade še'en, kada Allah želi, želi nešto, bilo šta, samo kaže budi i ono budi. Pa zamislite smo mi svakodinu u našem životu kroz ovu kroz ovo trnje, kroz ovaj život, kroz ove probleme, da smo neprestano svjesni činjenici da naš gospodar je sve mogući. Može sve. Kada želi nešto, samo kaže budi i ono bude Da li bi bilo u našem životu mjesta za tugu, za depresiju i tako itd. Pa znači mi imamo gospodara koji je sve mogući. Stvorio je zemlju i nebesa. On kada želi nešto, on samo kaže budi i ono bude. Isto tako, ako pogledamo, znači, u samo jedno ime ili jedno svojstvo uzvišenog Allaha Đelšanu, njegovo znanje. Allaha Đelšanu je sve znajući. Sve, sve, sve. Allaha Đelšanu se zna. Kaže Allaha Đelšanu u Kur'anu, on zna ono što govorite javno. I što govorite tajno, on zna ono što vaše grudi kriju. Znači Allah dželalushan zna šta je na zemlji, zna šta je na nebesima. U jednom kuranskom ajetu Allah dželalushan kaže: "Onna tesqotu min waraqatin illa ya'lemha." Ni manjedno glista koji padne na planeti, a da Allah ne zna za neka. Hajde pokušajmo braćo moja drage i cini sestre razmisliti o Allahovom znanju pa kada bi imali ovu učinjenicu mi ne prestanu na umu da Allah dželešanu zna za nas gdje god da smo da li smo u rudniku u jami ili u svojoj kući ili negdje na planini ili u moru ili ili Allah za nas zna zna za naše postupke u drugom ajetu Allah dželešanu kaže inna Allaha bikulli sheyin basir Allah dželešanu sve vidi imamo gospodara koji sve mogući Imamo gospodara koji kada želi nešto samo kaže budi i ono budi. Imamo gospodara koji sve vidi. Imamo gospodara koji sve zna. Trebali li, braćo moja, draga i ciljne sestre, da još govorimo o našim gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala? Uzbimo samo aspekt Allah je taj koji daje rizk i nafaku kaže uzvišeni Allah, "Vama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Nema ništa da živi na planeti a da mu Allah ne daje nafaku. Pa je Allah taj koji daje nafaku. Nažalost veliki broj ljudi ne zna ovu činjenicu. Da je Allah taj koji daje nafaku. Ne može nam doći mimo onoga što nam Allah odredi i što nam Allah podari, ne može nam doći jedno zrno pšenice. Pa Allah taj koji daje na faku, moja draga. Pa je smiješno i više nego smiješno kada neko za izgovor, zašto ne klanja, kaže ja moram raditi, ja moram trčati. Zar čovjek može zaraditi nešto što mu Allah nije propisao? Allah uposlani kaže u vjerojostosvenu hadisu. I volio bi da ovaj hadis zapamtite jer on ostavlja velikog traga na naš život. Kaže kada čovjek bude u utrobi svoje majke i kada se napuni 120 dana. Četiri mjeseca. Allah Jerušanu pošalje meleka. Naredi mu da udahne dušu u dijete, znači još i utrobi. Tek je četiri mjeseca. Udahne se u njega duša i Allah Jerušanu naredi tom meleku da mu zapiši i propiše četiri stvari. Jedna od te četiri stvari jeste da mu propiši na fakvu. I ono što je tog momenta zapisano. Ne može, braćo moja draga i cijene sestre, biti povećano niti smanjeno. Kada bi se sva planeta sakupila, da vam umanje samo jedno zrno pšenice koji vam je Allah propisao da će vam doći, ne mogu vam to spriječiti. Jer je to odrijedio gospodar zemlje i nebesa. Pa znači da učimo, da spoznajemo koji naš gospodar. Kroz njegova imena i svojstva. Allah je milostivi i samilostni. Jesmo li ikada o to mi razmišljali? Koliko smo mi griješni, koliko griješimo, a Allah je opet milostiv prema nama. Zamislite kada bi naše dijete prema nama bilo u toku dana cijeli dan nepokorno. Da li bi navječe mi, hajde da kažemo, bili veseli sa njim? Možda jedan dan bi, ali dva dana, tri dana, četiri dana, šta god dijetu, reklimo ono nepokorno. Kako bi se mi prema njemu odnosili? A pogledajte, milosti naše gospodara, njegov rob koji ga Allah stvorio i ostavio mu slobodu volje, 30 godina ne pada na seđdu i pokucana na na vrata Uzvišenog Allah kaže gospodaru ja bih da se pokaje. Zamislite da i nama naše dijete nepokorne naše dijete ne komšija, ne neko tamo ljevi, naše dijete nam nepokorno 30 godina. I nakon 30 godina kaže e, eto babo ja bih da mi halališ. Ali Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala njegova milost je tolika Da otvare na su vrata svim njegovim robovima bez obzira koliko su, koliko su bili nepokorni uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa je Allah Đelešanu taj koji je stvorio ljude, stvorio zemlju i nebesa. Allah je sve znajući, Allah sve vidi, Allah sve zna. Ono što kažimo, ono što mislimo, ono što je u našim grudima, sve to Allah zna. Ovo ostavlja velikog traga na insana, braću draga. Čemu? Zavidnost. Ako znamo da Allah zna za tu našu zavidnost u srcu, prezirimo našeg rođenog brata, prezirimo našu rođenu sestru, komšiju, prijatelja, zavidi smo jedni drugima, a Allah Čelešanu zna šta je u našim grudima i šta je, šta je u našim mislima. Pa spoznaja, istinska spoznaja, Allaha Čelešanu kroz njegova imena i svojstva ostavlja velikog tragana insana. Allah wa je El hakim Mudri, ništa se ne može desiti osim mudrošću Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga postavlja se pitanje kako čovjek koji želi da spozna svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, kako i na koji način ispravno upoznati Allaha subhanahu wa ta'ala. Prva stvar, iščitavanjem Kur'ana. Uvaženo, braćo i poštovane sestre, ponavljam ovaj savjet. Odvojite svoga vremena kada učite Kur'an da ajete koji govori o Allahu Đeleša, a njih mnogo, izrazito mnogo, njima posebnu pažnju posvetite. Posvijetite pažnju ajetima koji govori o džennetu, koji govori o džehennemu, ajetima koji govori o vrstama ljudi, o mu'minima, o vjernicima, o nevjernicima, o licemirima. Pa pokušajte sebe izvagati ima li nas negdje u ajetima koji govori o mu'minima. Ima nas negdje u ajetima koji govori o licemirima, ne daj Bože? Ima nas negdje u opisu kako Allah opisuje nevjernike? Pa isto, to su tri vrste ajeta kojima treba mnogo pažnje posvjeti. Ajeti koji govori o sudnjem danu, težini sudnjeg dana, o džennetu, o džehennemu i tako dalje. Ajeti koji govori o vrstama ljudi, tri su vrste ljudi, vjernici, nevjernici i licemiri. Svaka od ovih znači, grupa ima mnogo opisa u Koranu, pa da se prispitamo. I na kraju treća, možda najbitnija stvar, spoznaja Allaha Đelešanu kroz njegova imena, kroz njegova svojstva. Svakako imamo neke stvari koji pročitamo u Kur'anu, možda ih nećemo odmah moći razumijeti, pa nam je potreban tefsir. Pa da se vratimo na neki validan, ispravan tefsir, moj savjet je svi koji mogu da nabavi tefsir ibn Ketira, rahmetullahi alaihi, I kada im nešto, hajde kažemo, bude nejasno u Kur'anu, da se vrate i da vide šta je uh, ovaj veliki imam Mufesira kazao o određenom ajetu. Pa znači prvi način kako da spoznamo i da upoznamo svoga gospodara onako kako on jeste zaista, jeste kroz Kur'an. Nakon toga dolazi svakako sunne Božijeg poslanika, Allaho poslanika li salatu wa seram u mnogim svojim hadisima govorio o svome gospodaru. Nakon toga isto tako, iščitavajući e, vjerodostojne knjige koji su napisane o Allahu Đelešanu, ja što znam i preporučio sam neku noć i opet se vraćam tome, preporučujem svakom vratu i sestri da nabavi knjigu od našeg šeha sanela Laramića koji je napisao knjigu u kojoj komentarisao Allahu Đelešanu lijepa imena. E, knjiga ima dva toma zaista nešto veliko veliko vrijedno blago koji bi trebao da ima svaki ajde kažemo svaki vjernik svaka vjernička porodica svaka kuća bi trebala da ima tu knjigu i da je lagano isčitava to je najveće znanje spoznati svoga gospodara Allaha subhanahu wa isto tako spoznati Allaha subhanahu možemo kroz njega kroz njegovo stvorenja pa pogledajte braću moja draga koliko je insan slabaš Danas, iako postoji tolika tehnologija, još mi ne znamo gdje je kraj kosmosa. Ne znamo gdje je kraj svemira. Allah Đelešanu je stvorio zemlju i nebesa. Pa kada čovjek vidi ta stvorenja, kakav je i koliki je onaj koji je to stvorio. Pa znači razmišljanje o Allahovim stvorinjima. Razmišljanje od određenim događajima, o muđizama koje se dešavala za vrijeme Božje postanjika, li se da datu oseram, svakako jača naš iman i, eh, hajde kažemo, upotpunjuje našu spoznaju o Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa i samo razmišljanje. Vi nas pogledajte. Navodio sam više puta taj primjer kada bi čovjek otišao negdje u svemir pa ozgor pogledao tu našu zemlju. Ta zemlja, ozgur kada je pogleda iz svemira, ona je jedna mala tačkica. A na toj maloj tački ili tačkici imaate 6 milijardi bića poput nas. A pogledajte ljudsko tijelo. Koliko smo mi sićušni naspram svemira i naspr naspram kosmosa. A pogledajte savršenstvo naših tijela. Naše oči, naš razum, naš mozak, naši bubrezi, naše srce. Krvotok i tako dalje. Vofi enfusikum efela tubsirun. Vi imate u vama samima dokaze postojanja Allaha Đalešanu. Pogledajte samo taj sklad. Da li ima nešto na ljudskom tijelu da nije u skladu? Pogledajte koliko se ljudi trude. Naprave auto, naprave auto i na kraju dolazi nova serija bolja, savršenija. Naprave dobar mobitel. Onog momenta kada iziđe to je vrh za dvije godine taj mobitel, ljudi u njega ne gledaju. Ali pogledajte, savršenstvo i sklad ljudskog tijela. Ima li neko neku zamjerku na ljudsko tijelo? Ima li ljudsko tijelo neku mahanu? Osim ako mi svojim ponašanjem pokvarimo ljudski sklad i, hajde da kažemo, ljudsko tijelo. Na kraju, braću moja draga, insan bi trebao da se vraća ovim temeljima. Naša slabost. Neki dan smo navodili. Jedna mala bakterija uđe u naš zub i mi cijelu noć ručimo, jedva čekamo sabah da popijemo tabletu ili da dobijemo inekciju, a ta bakterija to lišna, malena da i ne vidimo golim okom. Eto ko, eto ko smo. E što, eto šta smo. Jedne prilike došao je jedan, jedan čovjek koji je mislio da je mnogo pobožan, pa jednostavno, dobro namjerno kazao je u dobi gospodaru, ako želiš Da me kazniš za moje grijehe, kazni me na Dunjaluku prije Ahireta. Ja ću se strpiti na Dunjaluku, ali mi je bitno da na Hiretu dobro prođim. Pa ga je Allah Đelešanhu iskušao samo sa jednom sitnom stvarčicom. Prestao je izmokravati mokraću. Znači, mokraća se u njegovom tijelu akumulirala, nije mogao izmokravati. Imao je problema samo sa mokraćom. Pa je se valjao po ulicama i po prašini grada u kojim je živio i govorio djeci dovite Allahu da me izliječi jer ja sam slagao da mogu trpiti Allahovo iskušenje na dunjalku prija hireta. Pa je insan slabašan, Allahu pošalje neku sitnu bolest sitnu bolest pa da vidiš koliko si slab, koliko si potreban Allaha. Pa razmišljanje o našoj slabosti i razmišljanje o uzvišenosti i veličini Allaha ostavlja velikog traga na nas. Svakako, da bi, da bi napravili jedan mali ispit, da li mi znamo i da li smo spoznali Allaha Đošanu, evo nekoliko kratki blic pitanja da bi prešli onda na vaša pitanja. Prvo pitanje, gdje smo li spoznali Allah, wa kakvi smo i kakvo je naše ponašanje kada nas ne vidi niko? Da li ima, hajde, mora biti malo razlike, ali ima li ogromne razlike u našim ponašanju kada nas ne vidi niko i kada nas vidi ljudi? koliko puta nam dolazi kritike, savjeti i tako dalje, gdje imamo porodice, gdje je primjera radi. A i obostrano, sestra kaže za muža, on kada je na ulici, on je dobar, on je lijep, prijatan, sa svakim je blag, ali kada dođe kući, njegova djeca, njegova supruga, njegovi roditelji, svi ga znaju da je temperamentan, da je ljud, da je osuran, da udara i tako dalje. Pa da li smo mi ispoznali Allah Đelšanu kada smo sami? Da li se tada usuđujemo uraditi grijeh, a kada nas ljudi vide, ne radimo. Ako ako je tako, onda nismo spoznali svoga gospodara. Isto tako, kako reagiramo kada nam neko citira kuranske ajete u kojima se traži od nas da nešto u životu promijenimo? Pa nam neko kaže, brate, ostavi to, to je haram. Allah, Jeršanu kaže to i to. Pa nam se citiraju ajeti o džennetu, o džehennemu, o zabrani kamati, o zabrani bluda, o zabrani alkohola, o zabrani prevari... Mi ne mićemo. Innamel mu'minune l'ladhine idha zukirallahu vajđilet kulubuhum. Doista su pravi mu'mini oni. Kada se spomeni Allah, kada se spominu Allahovi ajeti, njihova srca zatreperi. Pa ostavljali to traga na nas. Ako smo spoznali Allaha, to će ostaviti traga na nas. Isto tako, kada uradimo neki grijeh, da li nas to žulja u našim grudima? Ako nakon što uradimo grijeh, nešto smo uradili, neću navoditi grijeh pošto ima mnogo, ali uradimo neki grijeh, koliko smo mi otupili da nas više svjesne, jednostavno više ne osjećamo ništa prema grijehu. Žena navikla 15 godina, ide otkrivena napolje, jednostavno dolazi i prolazi, gledaju nje komšije ništa, znači više njeni senzori stida su crkli. Gdje je tu spoznaja uzvišenog Allaha? Čovjek naučio da krade, da ide u kladionicu, pije alkohol, jednostavno njegovi senzori su, hajde da kažemo, prestali da radi. Pa nam tu nedostaje šta? Spoznaje uzvišenog Allaha. I na kraju, da li se stidimo da nas taj naš gospodar, uzvišeni Allah Allaha, vidi da radimo nešto što je loše? Ako smo spoznali Allaha Đelešanu, mi ćemo se stidjeti, bez obzira da nas vide ljudi ili ne, da nas naš gospodar vidi, da radimo nešto što je zabranjeno. Zbog čega? Jer je on naš gospodar. On nas je stvorio i on nam je sve blagodati podario. Pa da li se stidimo mi svoga gospodara? Tu su neka četiri blic pitanja na osnovu kojih možemo spoznati i e, saznati da li smo mi spoznali našeg gospodara. E, Mi sada počinjemo kako god da društviti sa vašim pitanjima. Prije toga imamo e, samo jednu napomenu vezano za jučerašnji jedan odgovor, a to je e, da je pitao jedan brat da li imaju imaju pravo braća i sestre da uzimaju ove naše video snimke pa da i sjeku, urežu i da i oni objavljuju. Ja sam učio to nako on hoajde kažemo automatski odgovoriju i i djelimično taj odgovor i dalje ostaje takav. Da nema smjetnje da neko dobro namjero nešto izreži, ali mi imamo, elhamdulillah, jednu ekipu naših momaka koji, hajde kažemo, servisiraju određene stvari. Znači, kad su pitanju daje i njihov materijal koji se postavlja na internet, jednostavno radi u saradnji sa dajama. je imaju priliku da vide određene klipove koji oni izrežu. Nekad, nekad određeni klipovi, hajde kažemo, se ne objavljaju zato što nisu lijepo izrezani. Nedijetko nam se dešavalo da ljudi nekada izrezu, izrežu nešto što nije, hajde da kažemo, adekvatno. Nekada su ljudi zlopotrebljavali taj materijal. Tako da moji savjet je ipak braći i sestrama da čekaju, kad su u pitanju videoklipovi sa naših predavanja, da čekaju da braća koja su zadužena za te stvari, znači koji pomažu dajema u njihovom davetskom aganžbanu, da sačekaju ono što oni isjekuju i postavi nakon toga da, ako želi već hajr, da taj hajr širi nakon što ga znači, daje odobri i nakon što ga e, izrežu ljudi koji su, hajde kažemo, dobili zeleno svjetlo u daje za tu. Svakako ja ponovo napominjem onu našu napomenu, jer vidim da ovi moji administratori radi, radi, 24 sata, molimo braću i sestre, hoćemo da počnemo plakati ovdje, braću i sestre, možete li se suzdržati od komentara? Razumite li bosanski? Ja ne znam nijedan drugi jezik osim arapskog, a ko da vam to rekli na arapskom? Možete li se suzdržati od komentara bez obzira? Ako neko nešto pita, imamo administratore koji ćemo odgovoriti na to. Ako neko provocira, administrator će ga opet sankcionisati. Ne mogu da vjerujem da ljudi ne razumiju i da ne žele znači da se povinuju onome što im govorimo. Allah on dao svako dobro. Nemojte znači da svoj možda ponašanje budite razlogom stanovi ove emisije. Jednostavno što moramo imati čovjeka koji 24 sata stoji tu i ljude sankcioniše samo zato što komentarišu. Rekli smo da je dovoljno da čovjek uđe, da se poselami i da sluša. Znači, bez obzira, mi ćemo imati svakvu noć jednog ili dvojicu ili trojicu eh, kojima ne trebaju šetan, jednostavno u Ramazanu eh, rade mimo šetana i sa šetanom, bez šetana, koji će provocirati. Ali nemoj da vi budete ti koji ćete im odgovarati. Iako neko postavi šerijetsko pitanje... Imamo administrator koji neprestano postavljaju obavijesti da se pitanja stavljaju, da se šalju putem e-maila. Pa Allah vam dao svako dobro da pokušajte malo da se urazumimo, da znači ne komentarišemo, da ne ometamo druge ljude. Jučer nam je Hazrete Akvica iz pazara nešto preporučio kako se ti komentari mogu i sklonuti sa, sa onaj vidnog polja kod vas. Pa pokušajte tu uklon, da to obrate i ne vidite i da vam to ne smeta. Žao mi je što, što sam dijelimično izgubio raspoloženje da vam odgovaram na vaša pitanja jer ne mogu da vjerujem da nakon 15 dana ne možemo da naučimo jednu osnovnu stvar upali predavanje i pusti, ništa više. Znači nama je toliko to teško shvatiti da nam neko kaže upali predavanje i samo se skloni, nemoj ništa komentarisat. Ne mogu da vjerujem da mi to ne možemo razumijeti, ali eto, to smo mi, ipak to smo mi. Pitanje glasi imam 10 godina braka i za sebe imam dvije čirke koje obavljaju namaz na vrijeme, ali nikako ne mogu svoju ženu govoriti da uzme abdest i da klanja. Znači, čovjek ima dvije čeri koje klanjaju, ali ima problem sa suprugom koja eh, jednostavno ne može da počne da klanja. Šta je tu rješenje? Rješenje, prate moji dragi, da budeš blag, milostiv sa tom svojom suprugom, da ih savjetuješ, da iskoristiš, hajde da kažemo, lijepe, adekvatne momente, eh, da joj pustiš neko predavanje da posluša eh, bez, bez... Eh, Ja imam to, hajde kažemo, običaj kazati nekada prekomjerno savjetovanje i kritikovanje može polučiti negativne rezultate. Znači, inšala, dobročinstvom, lijepim ponašanjem, primjerom ti i tvojeg čeri, ako Bog da, ta supruga će to, inšala, nekada shvatiti. <clears throat> imam pitanje kako, klanja, kako treba klanjati sjedeći sunnete i farze ako osoba je jako bolasna i ne može drugačije da klanja. U svakom slučaju zapamte danas jedno veliko pravilo, a to je kada je u pitanju namaz sunneti čovjek može klanjati sunnete u startu odma sjedeći, ali njegov namaz na pola nagrade od farza. Dok kada je u pitanju farza čovjeku je obaveza da klanja stojeći. Ako ne može, znači čovjek bolesni i klanja shodno onome što može. Tako da, znači, čovjek će klanjati onako kako može. Znači, ako, može, ako ne može stajati, onda će klanjati sjedički. Tako da će mu, kada bude ruku učinju, pogeće malo, znači glavu. Kada bude išao na seždu, pogeće više. I, znači, u svakom slučaju jedno veliko pravilo, čovjek bolesnik će klanjati shodnost situaciji i stanju kako on može. Ne znam zašto neka nam sestra se javla kaže puno vidim da ljudi ljube noge majci i oca Ja ne znam gdje li ta osoba živi na pisanju Bosansko. Znači, vjerovatno je tu negdje u Bosni. Ja nikad u životu nisam vidio da neko ljubi roditeljima noge i ruke. A, a zaista mi je drago bilo da nekoga vidim da je toliko dobročinitelj s svojim roditeljima. Pa je pitanje da li se mogu ljubiti znači stopala i noge svojoj majci iz dobročinjstva prema njoj. I sam činjaci kada su govorili o tom pitanju kažu može pod nekoliko uvjeta da to bude samo roditeljima, da to bude iz dobročinjstva, znači time čovjek želi i badet. Želim, znači da poljubim noge svojoj majci zato što ona činila prema meni dobročinstvo tokom cijelog života, zato što je se patila. Želim da budem znači, dobročinitelj i znači da to ne bude često. To su znači, tri neke odrednice kada je u pitanju ovaj postupak, iako zaista meni nije poznato da se to često radi u Bosni. Kada je u pitanju teravija... Da li izaći nakon osam, da li ostati do kraja, koja je u pravu, zašto neko izlazi ranije, zašto ne izlazi i tako dalje. Ovako, braću moja draga, uzmite sebi većeras jedno veliko pravilo. Klanjanje teravije namaza je dobrovoljna stvar. I ne treba da nas buni što neko iziđe nakon dva, neko nakon četiri, nakon osam, neko ostane do kraja. Dobrovoljni ibadet badet, hvala laođer šan kad je došo da klanja farze. Kamo sreći kad bi se mi sikirali za naše bošnjake koji ne klanjaju za farze kao što se sikiramo za ljude koji iziđu nakon osam rekijata. Ja nisam neki veliki pobornik da neko izlazi nakon osam rekijata, iako i ja izlazim prvi, ali znači ne treba da nam to smeta. To je dobrovoljni ibadet. Tako da, znači, čovjek od dobrovoljnog ibadeta uzima koliko hoće. Svakako, ljudi koji izlazi nakon 8 rekjata ili nakon 10 ili e, znači, nakon 12, bilo kad, treba maksimalno se potrudi, da nikoga ne znemiravaju, da ne pričaju u džamiji, da ne pričaju čak i ne pre, pred džamijom, ako se čuje u džamiju njihovo razgovaranje, kako ne bi druge ljude ometali u njihovom ibadetu. Ali tu u osnovi dobrovoljni ibadet ne smije nikako da bude razlogom da mi jedni prema drugima osjećamo netrepeljivost zato što je neko ostao, kako on nije mogao shvatiti treba izišći nakon osam i obrnuto. Zašto je ovaj izišao nakon osam? To je dobrovoljni ibadet i znači nema potrebe da jedni drugi ograničavamo kada će ko ući kada će ko izaći. Zašto neki ljudi izlaze iz džamije kada se trebate spijati u vezi sve u ovom kontekstu znači teravije Allah dželalhu najbolje znati ljudi izlaze zato što smatraju da je to neispravno znači nije preseno od božjih posanika ali se la se nam da je zajedno zikru sa svojim ashabima tako da ljudi koji izlaze nakon teravije izlazi zato što smatraju da je to neispravno nije potrebe da zikri pita nije kinućmo na njega odgovorili ali vjerovatno onaj možda je ostalo malo do, nedorečeno ljudi su kasnili u teraviju pa je došlo nekoliko brači koji su se priključili džemaatu znači dok je imam klanja u teraviju oni su klanjali sa, znači u isto vrijeme za njim jacu namaz pa smo rekli da nema nikakve smetnje da imam klanja na filu a neko iz njega nije ti ajde kažimo obavezni namaz pa smo naveli hadis iz Buhari i Muslima od e Muaz ibn Jabal radijallahu ta'ala anhu daon poslanikom znao klanjati farze jaciju pa bi odlazio u svoje mjesto u svoje nasilju u svoje pleme pa bi on kao imam klanjao jaciju njemu bi to bila nafila jer je klanjao već farze kod poslanika a njima bi bio farz pa nema smjetni da imam efendija klanja znači teraviju a izanjega neko ko je okasnio na jaciju nekada ljudi okasni traži parking i jednostavno desi se nešto na putu pa okasni na jaciju dođu u džami, ljudi već klanjali jaciju Ljudi počinu kraniti teravi, šta će? Ljudi će znači stati sa imamom, klanjaju sve za njim, ali znači oni nijete u svojom srcu da je to jacija namaz. <clears throat> da li je potirati po obući kada putujemo, primjer radi za Austrije, za Bosnu pa se zaustavljamo na benzinskim pumpama i tako dalje? Da li je dozvajno potirati po obući? Potiranje po obući uzima identičan propis kao potiranje po čarapama i potiranje po mestvama. Znači ako obučemo ako abdesimo i obučemo čarape na abdesne noge, nakon toga obučemo i cipele na abdesne noge i onda u putu negdje abdesimo i želimo da potarimo pod tim cipalama, po cipelama ako Boga nema smetnje nikakvi. Udisanje dima u situaciji kada čovjek je prinuđen da bude u nekoj prostoriji gdje neko duhani, nadamo se inšala da to ne kvari post, iako ako čovjek može tu da izbjegava, svakako dobro je da izbjegava i zbog zdravstvene strane, a i zbog posta, ali smo rekli jedno veliko pravilo da sve što čovjek proguta, a nije mogao onda utječi na to i da kontroliši, inšalj, njegov post je validan. Pa primjer radi da vjetar nanese prašinu i čovjek proguta nešto od prašini kroz nos i kroz usta, njegov post je validan. Al-Ađeršan najbolje zna identično tome je i e, duhan cigara. Znači ako čovjek prođi kroz neku prostoriju gdje neko duhan ili mora provesti neki kraći period, e, nadamo se inšalj, da njegov post validan. <clears throat> Imamo dosta puta... Problem da nam se braća javljaju, nisu uspijeli da ustanu na sehur. Znači jednostavno navi u svoj mobitel, sahat, jednostavno želi da ustani. Ne ustanu i onda sutra imaju dilemu da li im je post validen ili nije. Braću, ma draga, rekli smo, u, u toku noći od akšama je dozvoljena nijetiti. Čovjek da kaže, ja nijetim da ću sutra postiti. Dovoljno je to da čovjek kaže ja sutra planiram postiti. Sama ta činjica ko sutra ustani na sehur ili ne ustane, završena stvar njegov posti ako Bog da validen. Tako da se nemojte time opterećivati, nisam ustao na sehur, nisam donio namjeru, samo onaj moment dok čovjek kaže ja planiram ustati sutra na sehur, to je nijet njegov. Tako da bojim se da velik bruj braći i sestara e, jednostavno pitanje nijeta malo doživljava, više ozbiljnim nego što treba. E, svakako, nijet je sastavni dio posta, ali nima potrebe da se izgovara. Nima potreba da čovjek stane i kaže, e, evo ga, sad hoću da zanijetim. Sama činica da kažemo, najveći po slakšama, sutra ako Bog da postim, to je dovoljno nijeta, tako da ako ne ustanimo na sehur, prespavamo sehur, nastavljamo normalno postiti naš post je, inša validan. Pitanje jedni naši sestri, kada se može klanjati duha namaz? Ja sam redan napisao jedan članak o duha namazu i nekim osnovnim propisima o duha namazu koji ima vremena neka ga pročita. U svakom slučaju znači imamo nešto što se zove izlazak sunca. Treba sačekati od izlaska sunca neki 15 do 20 minuta i od tada nastupa vrijeme duha namaza i može se klanjati sve do 20 minuta prije nastupanja podnje namaza. Sav period od izlaska sunca do 20 minuta prije podnje namaza je period u kojem se može klanjati duha namaz. Duha namaz je znači lijepa na fila koju bi trebao čovjek da prakticira. Čovjek kojim poteče krv, iz nosa u namazu, šta bi trebao da uradi? E, tačno je da krvarenje iz nosa ne kvari abdest, što znači mi onda e, imamo mogućnost da ostanemo u namazu. Primjer, kad smo u džami, počeli smo klanjati i osjetimo da nam teče krv. Što se tiče šerijata i islama, islam nam kaže imaš pravo da ostaniš. E sad je pitanje kako ćemo mi to tehnički izvesti. Ako čovjek ima u džepu maramicu da možda stavi u nos pa da mu prestane krvarinje tako će uraditi. Znači, ali... E, Nije mu obaveza da prekine namaz, ali ako bi prekinuo zato što mu kapa, možda ima mnogo krvi, možda će u, u, u, ispriljati odjeću ispriljati džamiju, čovjek ima pravo da prekine namaz, ali mu nije obaveza. Ako to može da zaustavi znači, na neki način kako neće napraviti mnogo pokrita, neka nekom je malo krvi teče, znači da uzme komadić palome i maramice da stavi u jednu nozdravu i da završi namaz svoj, nima u tom i ništa znači, loše i njegov namaz je ispravan. Znači rezimiramo. Ako bi se desilo da nekom je udari krv na nos u toku namaza, ima pravo da prekine, zato kako ne bi ispriljao svoju odjeću i odjeću čili međamijski, ali ako može da zaustavi krvarenje, znači maramicom ili na bilo koji drugi način i da nastavi namaz, ima pravo potpuno isto. Osobe kojima se i sada katolfitr, da dali moraju biti praktičari vjeri. Ako bi išli po toj nekoj, hajde kažemo, logici da dajemo samo sadekatul fitr nekom i ko praktikuje vjeru, onda bi veoma malo bilo osoba koji mogu e, uzeti sadekatul fitr. Sadekatul fitr, rekli smo, u osnovi daje se muslimanima. Tako da znači e, svaki taj insan koji potpada pod, potpada pod tu lepezu, da je musliman, za sebe kaže da je musliman, kaže La ilaha ilala, ide na bajram, ide na džumu, posti. Jednostavno, musliman je, inšallah, njemu je dozvori da ti sadekatul fitr. Svakako ako čovjek već, Može birati, ima siromaha koji jadnik se trudi, čuva se harama, i klanja, i posti, i šta ja znam, odgaja svoju djecu. Svakako smatram da je takvu insanu prioritetnije pomoći dati mu sadaku. Pitanje za zekijat, ja ne obećajem, ali pokušat ću ako Bog da... Ako mogu nam stići preko sutra da održimo kompletno predavanje o znači, samo zekijatu, čak da možda izbacimo i učenje Kur'ana i onu besjedu, jer nam je možda potrebno jedno saha tremena da govorimo o osnovnim propisima zekijata. Ali evo jedno pitanja, ako imamo znači, novac koji nam je pregodinju. imamo drugi novac koji nije pregodinio, kako ćemo da izdvojiti zekijat? Primjera radi, rećemo evo da je 6,5 hiljada nisab kako ga je odredila islamska zajednica. I čovjek je imao na prvog prvog početak godine, znači imao je šest i po hiljada, i do sljedeće godine e, sada ima deset hiljada. Šest i po svakako je pregodinilo, ali ima nekog novca koju tokom godine je dobivao koji nije pregodinio svakako. Šta će taj čovjek urati? Najlakše mu je da dadi zekijat odmah na deset hiljada. Da, znači dva i po od deset hiljada. Da, ima neki novac koji nije pregodinio ali mu je ovo mnogo jednostavnije ako to ne uradi onda mora svako vremena malo računati kada mu je došao koliko novca i opet izdvajati dodatno zekjat znači za, za svako vrijeme kada mu je dolazio ajde kažemo novac pojedinačno tako da kažu islamski učenjaci za ljude koji znači štede novac na način da od svake plati ostavi nešto na kamaru Tako da sigurno kada dođe vrijeme izdvajanja zekijata ima, ima novca koji je prije mjesec stavio na tu svoju kamaru gdje štedi i nije pregodinio. Ali je mnogo jednostavnije da on sebi kaže e, sad ću sa izdvojiti zekijat na sav ovaj metak nego da mora svakog mjeseca dodatno obračunavati i dodatno izdvajati zekijat na onaj novac samo koji je pregodinio dodatno. Tako da je moj savjet braći sestrama koji su tokom cijeli godine imali nisab novca i u toku godinjem je dolazio lagano još neki novac kojih su oni ostavljali na tu kamaru i štedili da kada dođe pregodinjavanje da izdvoji zekat za sata i imetak i Allahu pomoć to je nešto najjednostavnije i ajde kažemo najlakši za njih Da li je dozvoljno da čovjek klanja džmire, Rekli smo jednom smo odgovorili na to pitanje pokuđeno je klanjati džmireći skoro pa po koru konsenzus islamskih učenjaka, ali ako čovjek ima zatim potrebu, znači kao da nešto ispred njega hoću da kreči se, odvraćam mu pažnju, onda nima smitni da klanja zažmireni oči, ali čovjek bi trebao da se prijekava i da se navikava da klanja otvoreni oči. Da li musliman može pozvati i prijeti iftar muslimanima, juče smo govorili preko interneta kada je na jedan brat pitao da ga njegova punica pozvala na iftar koja nije muslimanka. Samo u tom slučaju braćo draga, imamo tu jedan momenat koji je malo sporan, zato smo rekli ako znamo ko je ta osoba. Pazite znači nemuslimani koriste svinjetinu. Pa u toj u toj ajde kažemo, posudi u kojoj oni pripremaju svinjetinu, oni će pripremati sutra nama iftar. Tako da osim ako insan zaista zna da osoba kojoj ide ga respektuje da će spremati zaista sve znači bez da će koristiti ništa od svinjetine i u čistoj u čistim posudama Inšala nema smetnje sve odazove ali ostaje ostaje taj momenat da je Bozhi bosanik preporučio kada čovjek znači uzme od nevjernika posude koje su oni koristili da i treba prvo oprati da ih treba prvo oprati zato što oni koriste i svinjetinu, a isto tako i konzumiranje alkohola. Tako da odazivanje nevjernicima, znači ja bih to stavio u jedan najuži neki moment. Znači ako čovjek vjeruje tom čovjeku i možda čovjek koji ne konzumira svinjetinu ili zna da mu neće zaista spremljati ništa sa svinjetinom niti u znači toj nekoj posudama u kojima se konzumira svinjetina, mimo toga ako čovjek to može izbjeći na lijep, blag način, mislim da je to prioritetni. Ovo su ako tri kraća pitanja i tri su kraća odgovora. Valja li utorkom prati muški veš? Valja. Valja li muško da se šiša? Utorkom valja. I kad se smije nokti sjeći imali neko vrijeme da se ne smije, primjer, najveći sjeci kad god hoćeš. Dači ovo su sve stvari koje sam ja slušao od svog djetinjstva koji su znači jednostavno od suevjerja i ne smiju čovjek prakticirati pranje veša muškog ženskog pod danu na veče i utorak srijeda četrtak petak peri kad god hoćeš e, valjao se šiša utorkom, utorkom srijedom četvrtkom kratko dugo šiša kratiti sve živo ide. smiju se nokti rezati naveče i podani i zajutra kad god hoćeš Znači nema nikakve smetnje što se tiče vjeri i smatrati da postoje vremena kada se može nokat rezati ili nerezati je neispravno. Smatrati da postoje dan kad se može šišati i kad ne šišati. Sve to neispravno i sve to vezano za sujevjirje. <hums> Imamo jednog vrata koji traži savjet. Ljudi se osorno odnose prema ljudima koji se vrati vjeri. Znači on navodi primjer kako imamo ljudi koji su bili nemuslimani kao šeh Jusuf iz Amerike koji je postao nakon što je bio znači, svećenik. On je postao znači, veliki muslimanski daija i veliki šeh Jalim. Pa hoće da kaže zar, zar ne treba da ljudi koji primi islam da ih lijepo dočekamo. I to je tačno. Znači, islam Jedna od savršenosti islama jeste i činjenica da je pustio mogućnost svim ljudima da uđu u islam i da u islamu postanu bolji nego neko koji se rodi u islamu. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ زَيْسْتَ السُّ نَيْ بُلِّي كُدْ لَصُنِي كُي Tako da ova vjera, islam, eh, jedan njen pokazatelj savršenstva njenog jeste nije ni Arapima, nije ni Turcima, nije ni Englijezima, nije ni Amerikancima, nije ni Bosancima, nije nikome. Već je ona univerzalna svačaja. Najbolji su kod Allaha oni koji ga se najviše boji. Tako da kada neko primi islam, braćo moja draga, čovjek treba da bude pažljiv prema takvim osobama, da se prema njima lijepo ponaša i da jednostavno prihvati da su to ljudi muslimani. Imam jednog brata koji piše malo duže u svom životu, ali u svakom slučaju, učitelj ga je vjerovatno potaklo to da da je vidio da smo govorili o tetovaži. Pa je kaže ima ljudi koji ga toliko provociraju za njegovu tetovažu da mu kažu ja kaže jednostavno đaba klanjaš, ti nećeš u zbog svoje tetovaže. Znači braćo moja draga i cini sestre moje, vam je savjet danas iako vidim da moji savjeti ne piju vode kod velikog broja, nemojte pričati o Allahu i vjeri ono što ne znate. Pazite kako su krupne riječi da neko je ko klanja, posti i pokaja. Čovjek plaći, čovjek kaže ja sam se tetoviral, sam se pokaja u je mala tatovaža i dođe mu neko i kaže džaba klanja klanjaš džaba, postiš, ti imaš tatovaž, ti ćeš u džehennem. Braćo moja draga i sestre, čuvajte svoj jezik da pričate o vjeri nešto što ne znate. Može li biti veći grijed da neko ubija u pojam ovog čovjeka koji klanja aposti, vratio se, vjeri, pokaju se za tu tetovažu i onda dođe neki, neki beduin, jer ne smijem reći čoban, ljute se na mene poslije čobani, dođe neki beduin i kaže mu ti ćeš o džehennem zato što imaš tetovažu. Ne daj Bože da ti ljudi, da oni slučajno imaju dvije minute mogućnost da ljude uvedu u dženneti džehennem, sve bi oni nas gurni u džehennem. Tako da, braću moja draga, čuvajte se govoriti o vjeri nešto što ne znate. Mi smo učer rekli, tetovaža jeste veliki grijeh, ali se čovjek od tetovaži može pokajati. Pa smo da rekli, nakon toga čovjek je pohovalno, ako može da ukloni tragoje tetovaži, kako ga ne bi posjećalo na grijeh, s druge strane, kako u očima ljudi, jednostavno ljudi, ne znaju se pokajaju ili nisi. Pa je lijepo da čovjek o, ukloni tragove grijeha sa sebe ali ne može da ukloni njegovo pokajanje, može da bude primljeno kod Allah, jer što bez uklanjanja, znači to važi sa tijela. Pa znači, savjet moj bratu ovome koji je poslije ovo pitanje, uvažni brat, ako slušaš ovaj moj govor, me osvrči se šta govori Beduini o Allahu i vjeri. Ako nešto hoćeš pitati vjeru, pitaj učene i školovane ljude. Znači, nemoj sebi dozvoliti da slušaš tumačenje vjeri od ljudi koji nisu kompetentni. Da li je potrebno učiti nakon salavata i nakon etahiatu i salavata neku dovu? Ima više dova koje su preneseni od Božjih poslanika, ali se letu selam. Tu vrijeme inače kada se uči dova, tako da je lijepo, pohvalno, nije obaveza, ali znači nakon što čovjek na sjedenju sjedinju proči etahiatu, proči salavate, lijepo i pohvalno je da čovjek proči nešto neku od duva. I pitanje posle jedan brat vjerujem da je to bilo opet kao reakcija na ono naše pojašnjenje prekoči ljućki kao smo govorili da je zabranjeno nositi odjeću koja je ispod članka. Pa nam kaže brat, dobro, šta ću? E, imam odjeću veći ispod članka, ali kad želim klanjati, da li da da zavrnem tu odjeću? Znači da bude iznad članka. Zavrtanje odjeći zavrtanje odjeće je pokuđeno. A pustiti je da bude ispod članka je haram najbolje pa da počini nešto što je pokuđeno nego da postigne nešto što je haram. A najbolje brate da i ne podvrči, veš da je jednostavno lijepe kako smo rekli, odnese kod Schneidera, ako je muško Schneideru, ako je žensko Schneiderici i da znači potkrati tu svoju odjeću, rekli smo da to bude i baš do članaka, Inšala na taj način je riješio problem. <hums> imam probleme sa vjetrom tokom namaza. Prije abdesta nemam, prije namaza nemam, ali samo u namazu. Šta je savjet? Savjete nemoj se osvrtati Tomi. Zar ne vidiš da ne možeš svatiti, nemaš problema pri namazu, nemaš problema prije abdesta, samo imaš u namazu, šta je to? To su šetanske vesese, vesese kojima se čovjek ne treba osvrtati. Što i više budete ignorisali, manje ćete imati sa njima problema, što im se više budete osvrtali, imaćete više problema. Najbolji lijek za vesese jeste ignorisanje. Iz tamo našeg ovog onaj Riježije nam kažu da privodimo kraju, a nismo došli ni do pola. Potiran je po čarapama. Ako čovjek potirje po čarapama, pa skine čarape, obučuje čarape drugi, da li može potirati po njima? Može samo pod jednim uvjetom. Ako je prvo skidanje čarapa bilo još u periodu dok je još imao abdest, šta to znači? Čovjek ima abdest, uzelo je abdest i opravo noge i obučuje jedne čarape. Prošlo je pola sata, on je još pod abdestom. Skine te čarape, obuče drugi čarape. On može po drugim čarapima potirati. Ali ako obuče čarape, čovjek je abdest i obuku čarape i izgubi abdest, on može potirati. Ali ako skine i čarape, gotovo. Gotovo. Nadam se, Inšala, da je to jasno. Da li se zekijat mora dati sav jednoj osobi ili više osoba? To bi bilo nekim siromasima ekstra kad mu dođe neki čovjek koji ima milijardu, izdvaja zekijat i on izdaje nekih stotinu, hiljada, ne znam nije koliko, i kaže ja se moram dati jednom i dadni njem. Nije obaveza. Znači, čovjek, bez obzira koliko ima zekijata, 100 maraka, 200, 500 ili 1000, ima pravo da to dadni na više osoba. Ali svakako razumijem ljude koji to pitaju. Kada čovjek uči, kada čovjek uči suru koju ima sećda. Ali uči na pamet, pa ponavlja taj ajet u kojem ima sežda više puta. Šta će? Dovoljno jednom da uradi seždu. Po hanefijskom ezeboj je dovoljno samo da prvi put kada prouči ajet uradi seždu i nakon toka koliko god bude ponavljao, ajet ne mora ako Bog da ponavljati. Ako se desi da muž preseli, a nije ženi isplatio mehr, ima li žena pravo da traži mehr iz njegove zaustavstveni? Svakako. Znači zapamtite danas, nažalost velik broj braćevo braće, sanaca ne zna da je mehr kojeg žena traži prilikom vjenčanja dug. Čovjek mora isplatiti tok svoga života. Ako ga ne isplati, prije nego što se počne dijeliti i metak nasljednicima, izdvajaju se dugove, a jedan od dugova je i mehr. Tako da žena ima potpuno, apsolutno pravo da traži da se izmiri znači, mehr njenog muža iz njegove zaustavštine prije nego što i ona uzme svoj di iz njegove zaustavštine. Jer žena u islamu nakon što čovjek preseli ima pravo na svoj dio i metku, ali prije toga se izmiruju dugovi. I prije nego što se vesijet ispuni, uzimaju se ovi dugovi tako da znači ima žena apsolutno pravo da traži da joj se izmire ovi dugovi. Da li se sada katolfitri može dati rodbini kao što su dajđe, amiđe, e, mogu se davati znači, samo ako potpadaju pod uvjete e, da bi se znači inače, da su e, bjeda, da su sirotinja, može im se dati. <hums> da li širija toleriše mali količine mokraći e, i nečistoći? E, tačno je, ispravno je da je širija to toleriši. Ali čovjek treba da pazi znači jednostavno jer nije definisano širijetom koliko se toleriši. Pa, i, pažite kad bi uzeli situaciju da čovjek za vrijeme božeg posanika je pojašnjeno da je dozvoljeno da se čovjek od velike ili mali nužde očisti kamenom nemoguće je da čovjek kamenom se očisti ili papirom ili nekim znači listom od drveta i da ništa ne ostani nemoguće tako da znači sigurno šerijet toleriše određeni mali znači dijelovi nečistoći na ljudskom tijelu ali pošto to nije precizirano koliko onda bi to čovjek trebao maksimalno izbjegavati Nadam se da smo to pojasnili. Kada nastupa zadnja trećina noći e, u satima? E, u satima, normalno, kao što se noć znači, duži i krati, tako se i trećina noći pomjera. Od akšama, od akšama, zalaska sunca, uzmijete vrijeme, do pojave zori. Pojava zora u takvimu, znači kada počinje sabah, od akšama do sabaha, to podijelite na tri dijela i onaj zadnji dio, treći, to je zadnja trećina noći. Nadam se da sam vam uspio pojasniti. <clears throat> Olakšice... Kad su pitanju žene olačica sa prilikom kupanja, da li žene moraju raspletati pletenice? Odnosno, ako ne raspletu pletence, tako je bilo pitanje da li žena mora nakvasiti toliko tijeme da voda dođe do tijemena? Da, znači žena koja ima kosu spletenu i kupa se od džunupluka. Čislav znači, sučnjaci pravi razliku kupanja od džunupluka i kupanja od hajza. Allah Jošanu najbolje zna, bolje je ženi kupa od hajzada da rasplete kosu ako, je, umje, ako ju je kosa u pletencama. Ako se žena kupa od džunupluka i kosa ju je zavijezana u pletenici, ne mora i rasplitati. Može tako znači, da se uh, kupa znači, u pletene kosi, ali mora kosa mora znači, da dođe voda do tjemena. Znači na svim dijelovima glavi mora voda da dođe do tjemena. Nadam se da smo pojasnili. Idemo malo brži, ne bih li što više pitanja odgovorili. Žena koja je bila pokrivena, nakon toga se otkrije Kakav je stav prema toj osobi? Kakav će stav biti? Nema šta da kažemo braću Madraga, dosta puta se umaramo sa tim grijesima koje ljudi radi. Radim taj grijeh, hoću li uđeneti ili neću. Žena dok je nosila mahramu, bila je pokorna laođeršanu u tom segmentu njenog života. Nakon što je to ostavila, ona je griješna što to ne radi. Kakav je stav prema Islama, prema njoj, ona čini jedan od velikih grijeha što je otkrivena. Ali može s druge strane raditi mnoge druge hajde, kažemo, korisne stvari. Opet seđda, tilavet seđda u namazu, ako učimo suru el-alak, u kojoj je zadnji ajet, znači imamo u njemu seđda. Zadnji ajet je seđda. Pa šta ćemo tada urati? Imamo dvije verzije. Imamo i više verzije. Možemo da ne radimo seđu, nikako idemo, da idemo na ruku. To je prva. Da ne radimo seđu, idemo na ruku. Ima da uradimo seđu, pa da se vratimo, pa da onda odimo na ruku. Ima treća varijanta da Odijemo na seđdu da se vratimo, da nastavimo učiti još jednu suru pa da onda idemo na ruku. Znači imamo tri varijante bilo koju da čovjek uradi ispravno uradio. Znači u suri, ikra bismi rabike, zadnji ajt je seđda. Šta će čovjek urati? Ima verziju da ne radi ništa, da na ruku ko da nije bilo ništa. Ima drugu verziju da odi na seđdu, vrati se i onda opet kaže Allahu ekber i ide na ruku. Ima treća verzija, ode na seđdu, vrati se proući još jednu suru i onda ide na ruku. Nadam se im šal da jasno. Osoba neka baš pedantna kaži, baš mi je tijesno uvijet, se upam je, lakše je se istuširati nego abdestit. Da li se mogu tuširati mjesto abdesta? Kažu islamski učenjaci kada je u pitanju obično tuširanje koje nije, znači, dizanje džunupluka od sebe, ono nije dovoljno za abdest. Znači, čovjek kada je džunup, i uzme gusul po sunetu Božjeg poslanika, nakon toga ne mora više uzmati abdest. Ali ako bi se čovek samo nakon tuširao, nije to dovoljno za abdest. Tako u ovoj situaciji bolje, znači nije bolje, već ispravno je samo da čovek treba da uzme abdest, a ne da se tušira u zamjenu za kupanje. Da li tetovažu koju imam na tijelu, koja je neprikladna malo, da li je mogu ukloniti drugom tetovažom? Haram se ne liječi haramom, Allah je što najbolje zna. Da li žene mogu da nosi široki suknja hlače sa tunikom do koljina? Ono što sam ja učio kod svojih šihova i svojih ulemi i svojih učenjaka jeste da su smatrali da je ženi zabranjeno da nosi suknja hlače bez obzira koliko bile široke. Tako da svakako bi žena muslimanka trebala da izbjegava nošenje suknja hlača. A što se tiče nošenja, znači suknje sa tunikom, ako je suknja široka i široka tunika, inšala nema ništa smetnje u tome. Velik broj današnjih učenjaka je dopustio da žena, znači ako nosi široku tuniku koja je do koljena i široku suknju, da inšala u tome nema ništa loše. Je kraj? Amen. Gotovo. Evo još jedno ovo za Šeha Safeta pa ćemo pre, prekinuti. Poslušao sam jedno predaje na YouTube od Šeha Safta Kuzovic kaže da nam je halal jesti meso kod pripadnika druge vjeri. Nisan kaže, sigurno sam dobro razumijela pa možete nam to pojasniti. 100% nije ispravno razumljeno. Pokušat ću, a ne obećajem, da jedno od predavanja Iako moram vas razočarati, najvjerojatnije da ćemo ovi naše iftarske besjede imati samo do zadnje trećine mjeseca Ramazana, što znači još neki 4, 5 ili 6 besjede ćemo imati. Nakon toga je ovaj pezić i on hoće malo da pojagi počne i badeti, izikriti i, i učiti. Tako da ćemo u ovih narodnih nekoliko emisija pokušati da imamo jedno predavanje o zekijatu, jedno sade katul fitru i ako mognemo i kako o halal izrani, odnosno kako i na koji, koji način da čovjek, kažemo, njegovo meso bude halal, ako mognemo stići inšallah. Ovo što je Ši Safet kazao odnosi se da je nama muslimanima dozvoljeno jesti meso koje zakolju kršćani ili židovi. Pazite, tu postoji razno razna razilaženja, da li moraju kazati bisminila, da li ne moraju, ali znači ono što je dozvoljeno po konsenzusu islamskih čenjaka, da kršćani i židovi, znači da je nama njihova hrana, dozvoljeno kao što je došlo u Kur'anu, jasno, dozvoljava vam se njihova hrana, a misli se na tim, po tim pojmom, dozvoljeno vam je mjeso koje oni zakolju. Ne u smislu njehovo meso, već meso koje su oni zaklali. Ako mi vidimo da je neko od kršćana ili židova zaklao u ovcu i kaže bisminila i zakolje, nama je to meso dozvoljeno jesti. E, ovo je jedan od propisa koji velik broj ljudi ne poznaje. Znači tako je ispravno svatati ovaj propis koji ste čuli od šeha Safeta da je nama, muslimanima, dozvoljeno jesti meso životinji koju je zaklao neko od ehlul kitabija. Ehlul kitabije su kršćani i židovi, ako pri tome kaže bismillah. Odi se, ako Bog da zaustavljamo, ja sam bio pripremio, tek smo došli do pola, ali jednostavno ovi iz nas pritišu da moramo ići na iftar. Nadamo se, ako Bog da, da smo čuli nešto korisno, molim Allah, Žešenom da nas podući, propisima vjeri, da nam olakša eh, ovaj ibadet posta. Molim da, Sv.a. da nam ukabuli naše ibadete i na kraju, subhaneke, Allahuma da bi hamdike, ešadu in la ilaha ila in stakfiru, kevo je tubu ilik.